«Можна взяти започинку чи селізінку». Побачив крамник лісника, поглянув лукаво на корів, щось прикинув на всьому полутинні зморщук і покруч облудної посмішки заграв на його задакуватих губах біля носа та в борозенках біля очей. Зупинившись, він манірно запитав, «Так що, дорогенький Семене, вже крадькома ти дробляєш на людському горі?» Чи не зарані? Магазаника аж затрусило. Хто б уже говорив йому про чесність? Тільки на цей скоро брех, баболюб і гешевтяр, який пучки протер на слизькому карбованці. Набичившись, лісник мовчки виходить з гречки на вибілену як полотно стежку. І навіть ліг б'є продавця. На це недорогенький, на твоє... «Верзякання, я можу сказати тільки одне, не запускай на скока свої пазурі у чиїсь печінки. Ось, беремій батій, коли зовсім не злидащів, хватопеком жених у село, бо в мене й так вистачає воєнного клопоту по лінії лісництва. Та й мотайся до ста вітрів». У кундрика на обличчя одразу лягла полина образи, а на пригорбленому м'ясистому носі Вибилось дві ямки. Ні в кого магазанник не бачив на носі таких ямок. З тобою, бачу, пожартувати не можна. Нарешті якось подбороняється гендляр і докірливо похитує головою. Навіть тепер тебе і з дуру на жарти тягне. Хіба не чув, що робиться там? І магазанник повів поглядом на захід. Чому не чув? Не дуже вбивається в журбу кундик. Невже дійдуть до нас? Чого не знаю, того не знаю. Тільки в душі очах померкло, бо людозвір не пожаліє нас. Навмисне говорить політично для кундика. А ти чого в лісах вештуєшся? Дома чи в крамниці роботи нема? А мовч про роботу, коли війна, вочевидячки суне, розгублюється, кундрик. Тому й вирішив прогулятися тут. Чи не майовки згадав? Добиває їдю продавця. Тебе тільки зачепи. Не знаєш, що сказати, кундрик. Шкварчиш, як сало на пательні. А може, ти отут партизани де зібрався? Щось я краєм вухачував про це. Кундрик розтривожився, яке там партизанство, коли вже нема спромоги навіть на любов. «Виходить молодому коневі до бою, а старому – до гною», – підсміюється лісник. «Що ж, може хоч пособиш загнати черідку до стіла? А там хай вже забирають їх власті, – одводить від от себе усяку підозру. Не знає левушник, що хитрує лісник» і знає лісник, що не вірить йому лавушник, та затято несе на обличчі саму видимість правди. «Які ж славні корови мали люди!» – перегодя, каже Кундрик. «О, ну тієї! Вим'я, наче діжа!» «Аж до землі обвисло, а молоко саме сочиться!» «Природа!» – пильно прислухається лісник до мови Кундрика – і вже догадується, куди хилить той. От собі придбатив таку корівчину, бо моя тільки роги має гарні. Магазиник дає, що нічого не розуміє. І я не відмовився від такої. Так скільки ж того діла? не витримує лавушник і обмацує лісника пожадливим поглядом. Зажені найкращу коровицю в гухомань, де якийсь струмок зюркоче. «Обий дерева воринням, хай там перестійлує кілька днів, та й споживай молочко на здоровя Воно «Вонок-то можна, а коли дізнається, хто?» «Я дав собі зарок не чіпати чужого. Хмарніє зверху та підсміюється всередині магазаник, бо хіба ж думає про одну корову?» «Він і ціну прокинув усій череді. Хто тепер буде за коровою побиватися?» Коли вже й за людьми не побиваються, може, се мене і мені по знайомству одну корівчину відпустив би. Стань у підмозі. Нагазаник ну, ніби залагався, крекчучи поліз у до жирів у тилиці.